Назвати як завгодно, але термін «революція» тут не відповідний. Бо тут духовна новонародженість, а з нею, коли терпеливо змінювати натури, побачимо, люди, маючи добрість і діяльні, без проголос, потрясень переінакшать стрій на приблизний ідеал співжиття. На жаль, через останні століття вибухові спроби з ненавистю і кривавою збройністю, з переламами в соціальній структурі, здобути щасливий лад – Виявилися марнотою. Не щислити погублених множин людських, мабуть, сотнею мільйонів жертв. Через світові пожежі, морди, калічення, терори і всі грози нещасть і ніякого наближення до мети, а навпаки, відхід від неї – от наслідок. В час, як на протилежності, розумними і добрими реформами здійснювано чудовий твердий поступ до неї. Я мрію Складеться вселюдський хрестовий похід з могутністю багатокраїнною, потужнішою від сили всіх армій недавньої війни, похід під назвою «виховання». Для нього Біблія – джерельний підручник. Така назва, по-вашому, революція здійсниться найдужчою в історії, скасує голод, війну, безладдя, крадіж, ворожнечу, вбивство, все, все проти людське, без зброї і муки з насильства. Доступна можливостями, життєвими кожному. Небо обступиться на землю, відмикаючи архангельські двері для блаженства в кожній країні. І так просто, як проліски Франциска азійського Ось принцип Святої Революції. Всі спільно починаємо жити, як зволів Христос, в Його заповіді. Відразу? Так, негайно. Ну, гаразд. Я ставлю свій підпис і прошу програму забезпечити. Слово «забезпечити» Зенон різко наголосив. Чим? Від чого? – злегка вимогливо довизначується Олег. Як від чого? Самі ж розповідали. Устрій гармонійний, як музика, розбивається через канальство керівних виконників. О, забезпечити вдасться просто, незалежно від розпорядників. Всі без винятку діють згідно з настановою І розділяють справу на два ступені Перший, як заповідано, ніхто не робить нікому лиха, якого собі не хоче Другий – всі роблять кожному добро, якого бажають собі «Слабіші б пішли, сильніші не пустять» – підмружився Зенон на одне око «Чого треба наперед?» «Кар єгипетських – розбити жир свиноцтва на душах, надрати землетрусів скрізь» Гроз, що розкльовують планету, як кондори стерво. Пожеж хай обкутають жаром, навчаючи про присуд до пекла. Злив потопною повіддю захлеснути міста. Тоді надумається, а так ні. Я перший ні. Знаєте, що якби я золоту нитку втягнув собі крізь праве вухо, а витягнув крізь ліве, зостануся без сліду. А гляньмо, що там. Зенон показавши на верхній рівень хмар, вийняв і олівець. Зараз обрис обведу. «Ніби квітник, – відгадує Олег, – він і єсть. Квітник на хмарах, – зітхнув Зенун. Краса, надто висока. Хочете? поїдемо на океан рибалити. Раз ми спіймали бронзуватую рибу за вбільшки з контрабас. Юшку згарахтали. Рибу – то потім. А ви знайшли спосіб. Грізні потрясення. От і мені. Через них проходжу. Вириваюся з свого мерзенства, як з полону. «Я пробував, навіть сильно!» – Зенона ж підкрикнув. «Але не дуже щастить. Лікуюсь красою з моря і робітністю. В наш вік політичність захмарила світ, роз'їла в нас усіх співчуття до чужого горя. Зустрів я на забаві фізіономію, блискучу від переїдження і перепою, вся в горільчаних запахах. Розмовляючи... Випадково згадали про голод 33-го, а фізіономія кричить, що вони вмирали, як вівці на бойні, де ж боротьба з зброєю, знати їх не хочу. Я тоді відвернувся і пішов, думаючи, якими милосердними словами в кобзарі згадано множину голодуючих, точнісінько таку саму, і проречено, що колись окрадених знову збудять у пожарі, і ридав про них поет. А об'їджена і опита фізіономія без краплі співчуття до цілковито безборонних, тільки поглузувала, погикуючи під джазовий вереск.